Vive compagni Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa pasi kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. pasi kuikka.fi Norjaarilla tai Noria tai Noriarilla tai noriaarilla tai 414. Sammillepissa, samillepista, saami pysty, se on vista Loppu loppu! On tommisala Silloin on hausus poppu! hunajata matkaraa, makaraan! Pyötä karvaa pelaa! Joo, venäläiset äh, doppaa tykimmin ja paskis, paskis tekee hommia, hommia. tai hommia hommia, mitä tekee ylipäätään hommia. Mutta nyt on siis talvi öylynpialaiset. Keskikoriassa niin. Ei ollu vielä torde torleetavat, mutta tämä baskiksesta hissarillisutavataan, tavataan, hissarillisutavataan. Tavataan. Niin, niin nyt otetaan ei muuta Nyt soitetaan Ei, taas ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, talvanen, ei, ja, mikä on kaikkein suurin uutinen urheiluuden tänään, niin Hanna on voittanut, Hanna on voittanut, ja mietti miettiä, kukahan on voittanut. Minä kerro sen lähetyksen loppupuolella. Jolloin myöskin lähetyksen lopussa, katsotaan, miten DJ vorssa pärjää täällä näin urheiluskapassa. Pystyykö sen F tää niin kuin nämä skatmanin siis MSM, piipä, papa, FF tekemään se F eikä V-täväli, F, vaan tulee V ja näinpäin pois. Se selviää minä lopuksi, että sen minä aion selostaa sen urheilusuorituksen. Me rillataan. Me rillataan. Eli tosiaankin, täällä nyt on vaihteeksi mies oletettu studiossa. Minähän ei sellainen ole. Mutta vieraana... Eli äh, mites tää nyt menekään DJ äh, Focopo eli äh, DJ Forza poika oletettu, eli DJ Forsa eli DJ Vorsa. Eli DJ Focopo Forza koripoi. Hyvä, forsan koripoi. Hän varmaan haluaa avautua sitä jossain vaiheessa, koska hän haluaa, että hän on DJ Focopo Katkaa huutolotaan huutolotaan viestiä. Haluatko huutoloutaan, huutoloutaan viestiä, viesti. jos tulee muoli, niin minä voin selostaa sitten huutoloutasta muolin. Ja seuraavaksi taito luistellaan! Tässä Kiira, Korpi, maikka. Mä luen teille nyt suomalaisen kansansadun Jänis ja Pakkanen. Jänis laukkasi korvat viipottaen metsässä sinne, tänne, uhmaten talven ankaraa pakkasta. Välillä se yritti järsiä haavankuorta, juoksenteli ympärinsä toisten jännisten kanssa, että lumi pöllisi, ja painaa tui vihdoin tutulle makuupaikalleen. Mutta Pakkanen ei antanut Jänöjussin olla rauhassa, vaan nipisteli niin, ettei nukkumisesta... Joskus elämässä hän on katkea, mutta minä nyt vain häkki lintu, tulika etun ojaan poika ratkea. Tiedät. Täydä. Ja totta kai huurheilupaskissa uh, soitetaan ai aiheeseen kulvia musiikkiesityksiä, tai ylipäätään levytettyjä esityksiä. Tuossa oli Kiira Korpi, esiintyjä Mäki Kotka ja ää, Mä Häkkilintu. Tätä on soitettu muutaman kertaan, mutta ei muistaakseni soittanut kertaakaan Janne Ahosen 12 tanssivaa prinsessaa. Satoa Janne Ahonen, joka kantoi Suomen lippua ja siis Oliko jo peräti seitsemänet öylyympialaiset Janne Ahoselle? Ja ei pärjännyt, ei pärjännyt, ei pärjännyt, ei tietenkään, koska on suorittaa nyt tai, tai kunnottaa Suomen tämän. Hetki siihenkin hyppi perintyitä, mutta työt näistä herrat, Janne Auden, nosta ylös. Miksei Eikä kuuntelemaan mitä mitään kuulu? Oli kaunis sunnuntajaamu elonkorjuun aikana. Aurinko oli noussut taivaalle, aamu henki lämpimästi, leivoset lauloivat ilmassa, mehiläiset surisivat kukissa ja kaikki elävät olennot olivat iloisia ja tyytyväisiä. Myöskin siili. Siili seisoi talonsa ovella haisteli aamutulta ja lauloi. Tämä, tämä sopii hyvin Suomen yes, Mäki-joukkojen nykyisen aamuna aamuna tasoan, että pätkii, pätkii, vähän pahasti pätki, pätkii, mutta päästiin kuitenkin nokalta eteenpäin. Tuli mieleen, että, mielen, että totani, toi, a... A jos joku haluaa lopettaa uransa, pysi, ura... olis, eikö Janne Ahonenkin on laheesta, niin tsiikki, niin jos haluaa lopettaa uransa mahdollisimman kun tehdään, tai alas, ei lopettaa huipulle, vaan alas, niin sittenhän pitää varmaan lopettaa se matka Lahden Mäki-Monttuun. Joka kulki samanlaisessa Mutta hei, oliko se joskus... Oliko se vai 12 vuotta sitten Suomi ei saanut äh, olympialaiset kultaa, mutta hopeaa tuli ja se oli paras. Ketään ei kiinnostanut kurin sitä ennen, eikä kyllä sen jälkeenkään, mutta noin kaksi päivää kiinnosti kurin. Laitapa sitä, Janne Ahosleviota DJ Vorsa toi äh, raita numero 7. Siinä on ne Markku Uuspaaval nimi. Kuka muistaa enää uusista? Hyvät naiset uusis. Tervehdys. Hei. Tässä Markku Uusis, Uusipaavallniemi. Joo, se oli se, se riitti tuosta. Kiitoksia, kiitoksia Markku Uusis, Uusipaavallniemi. Ja kuunnellaan seuraavaksi, koska siis äh, käytännössä kysehän nyt on pelkästään, jos siis, ajatellaan esimerkiksi hiihtoa, jos pitäisi kupa, valita kaikkein paras hiihtä, niin silloinhan kaikkein ei pitäisi salita tuota voittelua ollenkaan, koska pitäisi, silloin eihän se pitäisi olla minkäännäköistä minkään välineurheilua, urheilua, kuten esimerkiksi formulat on. Näin ollen, äh, ne soitan se logisesti, tämä tämän, tämän on todellista urheilua, äh, eli siis autourheilu mennä. mennään. pohjanti o kan sektorii Ja tänään on tullut mitäänkin viestiä, ää, oi ihanaa, poika, sauno, no niin joo, joo, se, voi, se voisi, se nyt on siis tulossa joka tapauksessa, eikö se joku juokseja levittänyt juokse juoksepoist viisin? Joo, ne on ilmeisesti, muistaakseni oli, oliko yksi vai kaksi, mulla on nyt löytyy ehkä tuotana, niin sitten... eikö se ole olympialaisissa, se on hevosiakin, mä kuulevaa, se hoitaa, mä kuulen vain kunneksi se varsampiisi. Aloitetaan harkita, laitetaan harkita, mutta otetaan vielä yksi lärpätys tähän näin, ää, ikä, mä en tiedä onkshan tuo Manninen enää osallistuu, kai se osallistuu näihin kiskapoihin. Joo hei, se taisi tais lopettaa ja sit se uh, aloittaa, Tuli uudestaan, mutta mun hän on siis liikelentäjä sitten tässä, niin kuin sitten ryhtyä liikelentäjäksi. Elikkä eli urheilumaailman Bruce Dickinson, Hannu Manninen seuraavaksi kertoo sadun. Ole hyvä. Terve. Olen Hannu Manninen ja kerron sinulle sadun karhun kalan pyynti. Kuulepas, mä voin sanoa, että Hannu tähän vaiheeseen väliin että ei se ole kerron sinulle. Mitä sä tuossa sanoit? Laitapas alusta uudestaan, kuunnella alusta uudestaan. Terve, olen Hannu Manninen ja kerron sinulle. Ei se ole kerro vaan luen sinulle sadun, mutta minä kerron teille tässä vaiheessa, että minä luen tästä levyn siis juokse pois... <tos> Laitaanko sä vähän enemmän valoa tänne vuorossa? vuorossa tota, vähän on, vähän on, vähän on. Täällä on joku, tota, olisiko se tällä laivulla, onko se tuija tuossa noin? No nyt joo, nyt näkyy, nyt näkyy. Nyt näkyy. Tyki, kariklem, arja, korisa, moko, enkle, kariklem. Hei! Matti ja teppukirja. Ringa ja tuuli ja tuulia, juokse pois. Tätä tuota varmaan tarkoitettiin, se on raitanumeroa. Neljätoista, neljätoista, eli siis tuossa, että juokse pois biisin, joo, juokse pois. Ja siis tässä tosiaankin tämä, siis tämä kappale, esimerkiksi tuo Perttu Häkkinen, tämä on hänen suuria suosikkeja, että tämä ja Matti Nykäsen varaskappale, jonka sanotushan menee, pidän varas, olen varas. Mutta siis, siis tämä levyn kansi, minun aika oli, sing sing single tekivät silloin ne olivat pikajuoksijatähdet, niin tota, kun oli vähän erilainen tuollainen, anteeksi nyt vain mitu ihmistä mutta tämä on vain mennyt todellisuutta, niin alakarvat politiikka naisimisilla niin sieltä tursui, tursui sitten nä, nä, on kuulemma. Se, se on siis, se on, se on, se on klassikko, kuunnellaan. Ja tämä, tämä laulusuoritus, tai nämä laulusuoritukset, kun he tässä tulkitsevat, niin mäkeen menee, jos niin voisi tässä tuota, no niin, sanoa näin uurheiluhenkisesti. Mä, mä, mä käyn check-upoli-tilanne on Neljä ykskulma. Mä käyn selostamassa tilan, tilanteen, mikä nyt mä käyn, jos se siellä on nyt tilanne päällä, niin tai jotain tapahtuu. Mä selostan teille noin 10 sekunnissa jälkeenpäin. Odottakaa. Äh, mitä? Viisi yks. Mä käyn tsekkaan nyt sen maalin. Odottakaa. Nyt se taistelu Ja Manninen ampui, Manninen ampui, ja se kävi ensin tolpassa ja sen jälkeen tuli syöttö ja sen jälkeen kun syötön jälkeen aika yllättäen silloin tehtiinkin maali maali Suomieläkin maali 5-1 5-1 5-1 Nyt sama silasettuna Tähän pitää laittaa 5-1 kunniaksi joku lätkä viisiä, odottakaa. Sitähän tänään kyllä löytyy. Hei helvetti! Täältä nimittäin löytyy hyvin mielenkiintoista. Mulla on itse asiassa näitä kaksi hyvin mielenkiintoisia ki leviöitä. Tässä on Golden Hockey Night Ice Hockey World Championship Sweden 9.5. Ja täältä löytyy toi, mikä mon moniskosraita, jos täällä oli, tota, odottakaa. Den raita numero 15, Denk Leaderin singback version. Dei Vorsa, tulepas tänne, siis mä en oo kuulu, kun sä oot kuitenkin tämmönen ratioalan ammattilainen ja sulla pitäisi olla periaatteessa kaikki asiat hallussa, mulla, mulla on nimenomaan semmoinen täällä, kun mulla ei oo mikään hallussa, niin mitä tarkoittaa Singback-versioon? Okay? Ei se, se kuitenkaan karaoke voi olla. No mä en osaa sanoa, koska tässä on siis numero 16 nee. on Dengliederin background. Nee. Mä olettaisin, että background on se tausta, okay. joten onko tää Singback sitten, onko tää pelkkä laulu vai onko tää pelkkä tausta? Niin, sing niin, niin pelkkä laulu, tai olisiko sitten taas, että joskus tässä olisi pelkkä kersin tulisi olla mukaan, että muuten, muuten ei saa tämä Singback-versioon. Muuten ei niin saa laulua Tai jotain. jotain. Ot, Otapas juokse pois. Juokse, antaa loppuun. Loppu nyt, nyt siis historiallinen tapaus. Denk Liederin Singback-versioon. Nyt tämä menee go! ihan normasti jo. And vielä. Liederin hit, hit! No. Hit karaoke? Ja nyt, nyt, nyt vittu tässä tapahtuu että jotain uutta. Joo! Hei, hei, hei. Joo, kaikkiaan osaa tämän tappaa nyt tässä näin. Köysi, yö, köysi, köysi, köysi, köysi, köysi, köysi, köysi, Hoppara, köysi, köysi, ja köysi, köysi, mukaan. alla, alla mukaan. Noi se oli siinä, laitapa toi nyt toi sit seuraava versio, eli se on sitten toi Denglidinin background. Mikä helvetti, se jos toi nyt oli tämmönen niinku perinteinen karaoke. Odottellaan nyt, sit... <tos> <tos> no niin. nyt sitten. No niin. Denglidin hit! Denglidin hit! Denglidin hit! Denglidin hit! Denglidin hit! Ostatte! En myy! Annan! Tää, tää tavalla kun, siis, kun Suomi voitti Ruotsin finaalis 20 vuotta voittanut 4-1 ja sitten 6-1, niin nyt kun tilanne on Norjaa vastaan 5-1 ja, ja Norjakin on, on tota, no, niin naapurimaa, niin tää on tavallaan ihan, ihan loogista nyt tähän näin väliin. 5-1! 5-1! No niin, on Ruotsin piistokoe. Kaikki, kaikki mukaan sieltä, miten tää nyt menee käy. Tuleeko kerssi, tulenko kerssi kurela laulo siihen niin. Hei, hyvä. Tää on tää ihan hyvä biisi. Hyvä siedettävä näin. Hei, Tähän päällehän Dayi Worsa vois. Kun se alustoilla Dayi Fokopon nimeltäs niin tota siis Worsaan on koripallokauppa tai oli koripallokaupunkin, jonna Jona Tervamaaki on SM taitaa olla pelaa tuli koripalloa niin. Oks ei edellekää ja oksilla koripallo menneisyyt. Mä olen asiassa käynyt äh, pari kertaa tuolla Forsa nuorten nuortenkoripoikien harjoituksessa oh, oh, oh, oh. Ja tuota Siinä puhuttiin hyvin nopeasti jo ekoja harkkojen jälkeen, pitää hankkia lisenssit ja muut. Mutta sitten mä kaaduin ja muun sattui ja mä lopetin. Tai joo, tai helvetin! Mites tota... Jo, jo silloin herätti hilpeyttä tavallaan, niin kun, siis kun Force on myös jotka pelaavat jääkiekkoa, mutta sitten on Force ja ja kuitenkin Mimit pelaa sitten, eikö sekin ollut Forsan koripoikia, ne ollut? Fokopohan nekin oli. Ja sitten siellä oli myös Forsan alku, se oli kaksi jouk joukkuetta, kun se oli iso, iso koripallokaupunki. mutta eikö, eikö Mimitkin ollut Fokopoja? Mä en muista tuohon, mun mielestä oli kyllä, onko ollut ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Mutta sitten ei, ei, ei, forsa ei, ei, Se ei, ei, sitten ei, ei, ei, ei, ei, ei, Miten ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Katsotaan vaikka poslaistaisia naisia ensin ja jotka ovat poslaisia miehiä. Niin jo, katso just hei, nyt nyt päästi asia. Nimittää nyt puhutaan tuota, kun toi Ei leader hit. Niin, kuin tämä V-tyyli, niin jos Borsalainen hyppää V-tyylillä, niin sehän hyppää sitten Gaff tyylillä ja se on, siinä menee sukset risteen aika pahasti kyllä, että sen takia Forsalaiset ei ole pärjännyt varmaan sitten niin mätkähypysyksiä, V-tyyli. Mutta, mutta miten voisiko toi, Forsassa on kuitenkin aika, aika leudot noi talvet, että siellä, et siellä päin Suomea, kaikki sitä on just sielläpäin päin niin tota niin... Varsinais-Suomessa, kun se on varsinainen Suomi siellä, niin, niin tota, siellä voisi järjestää saman aikaa talvia ja kesäolumpialaiset. Jos järjestää seuraavaksi olympialaiset. Kyllä, syysolympialaiset. <l dissoci> Kevät Joo, jo. kyllä, kyllä, toi syys sopii paremmin että Mä peikkaan, että sillä tavalla. Ja yleensä tavallaan nämä isot meni ihan viturulle myönnettiin, my my koska yleensä pit se pitää antaa jollekin diktatuurille, Put Putinin Venäjälle tai joillekin katsomamman katarille ja muille, ja... <líbän> jotka laittaa rahaa. Ja sitten katsoisi Vorsa järjestää helvettisesti rahaa ja ihmisoikeudet jopa vittoon, niin sellaisiin maihin tätä nykyään vaikka surkisoja myönnetään ja ne ylipäätään ne hakee. Mutta kun jos Vorsa järjestää skapat, etsit sillä aikaa noin mainostavat tauko tuolta, niin eikö se voisi tehdä sillä tavalla, niin mennään vielä överimmäksi ja laittaa vielä suurellisemmaksi tuon meiningin, että nythän siellä ehkä pelataan, rakennetaan jotakin satana kelkkaratoja, ja jotakin Halleja, että sitä pelataan ehkä kolme matsia, mutta Vorsassa voisi, jos pelataan esimerkiksi tota, vaikka 12 matsia, no siellä pelataan kymmenettä lätkämatsia, niin joka matsia varten oma jäähalli. Eikö se olisi helvetin hyvä? Siis itse asiassa tänään näin, että Keravalla on myynnissä jäähalli. Se lähtöhinta on yksi miljoona. Se löytyy jokin osoitteesta, josta wow. voi ostaa itselleen keravalaisen jäähallin. Keravalainen jäähalli, joo, uh, siinä on loistava vientituote Vorsaa. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Radio Helsinki. Työblän Vennär. Matti tässä, moi. Tervetuloa lauantai-aamuisin kello 9.12. kuuntelemaan loistavaa musaa meikäläisen kanssa ja virittäytymään viikonloppuun. Kuunnellaan uusia julkaisuja, vanhempiakin stykejä. Löytyjä outouksia, harvinaisuuksia, hienouksia. Kaikkia tätä eli musadikkailua laajalla skaalalla hyvällä fiiliksellä. Matti Nimes, Radio Helsinki, lauantai-aamuisin yhdeksästä Maailma on yksinäinen paikka ilman kavereita. ilman musiikkia ja, ja juhlia on tylsää. Tule siis Ystävien seuraan. Radio Helsingin ja Chiilä elävin Ystäväklubi on musiikkia ja kaupunkikulttuuria rakastavien oma klubi. Jäsenenä saat monipuolisia etuja ja kutsuja kiehtoviin tapahtumiin. Liity siis jäseneksi jo tänään osoitteessa ystäväklubi.fi. Vastaanottimesi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Moi Kuitusen Virpi tässä. Satu, jonka luen on nimeltään Joka Oksalla Satu. Teemu sinä tässä moi. Tuntisalin hävärään toisten lähettyä jään ja huokaan. Kuinka tummia ajatuksiaan tuokaan. Tuo Yleensä se on Ponchovi, mikä täällä käy. Ponchovi oli sitten My Favorite Radiosteissa, mutta täällä kävi Virpi Kuitunenkin. Ilmeisesti se on eronnut sadasvuosta. Ja sitten Teemu Selanen, voi hyvänen aikaisen tää. Tässä on nyt tullut viestejä, että Stigdoggin uudella, eli sulussa viime viikolla ilmestyneellä levyllä on kappale, nimeltään Markku Anten! Anthem. Kiitoksia tuosta tiedosta. Ja sitten heti se tuli seuraavakin viesti, että soittakaa Steikrokin kappale Markku Uuspaaval, niin katsotaan, sekoitetaan löytyisko tuota noin. Ja sitten ihan paras kanava- että ohjelma, terveisiä Jarts Amsterdam, hei paralla vaan, juu. Ja sitten uh, urheilijoista koostunut tiedolla, tähti on julkaissut taistelee sinne ennen lahtia 2001 rankkaa rokkia, muun muassa Ville Ka, Kante ja kolminkertainen Olympia Kullisti. <laughs> Sappalainen ei ole, Sapphan soitti niin mutta se, se on vähän tylsä biisi, mulla ottanut aika aikaa aika mulla oli se levi, mutta heti sitä helvettiä. Se, Kuunnellaan seuraava biisi tähän näin, mutta tota, tämä on tietenkin tämä urheiluhun luepoja biisi, mutta tota, niin, tsekataan löytyy se Stiglogin biisit seuraavan biisin jälkeen. Aika pieni on vielä Muistimet lonkottaa Kentän laidalla jossain Isä kai odottaa Nousee ylös ja kaatuu Itkku lähellä on Mutta kun se loppii On tunne voitamaton Sytkin ei ole sydän Inna sai lo paese, sei king e lei Pesään, laita kivi pesään, Marku uusi pavaniemi laita kivi pesään. laita kivi pesään, laita kivi pesään, Marku uusi pavaniemi laita kivi pesään. yksi kivi pesas, kaksi kivi pesas, neljäs liukumassa, kolmas kivi on jo pesäs. Y <mukkaan> kivi kesäs, kivi kesäs, kesäs. Neljäs Neljä kolmas kivi on jo pesäs. Koita kives, tänin kautta pesää niin sisään. Mä lähin mutta mutti perin, mä liutan ja näin kivet tonne fikeli. Ma... Sulle skidan, jos ne väittää, ettei tunnu työt kuin harja, harja, harjaan. Harjaan harjan, tietää mun kivi. Joo, joo, harja harja harja harja. Jaksa, jaksa, jaksa, jaksa, jaksa, jaksaa, jaksa. Mitä siinä kivellä? No tässä on sitä 1 Ja tota. Mitä, soita munaa kuin tapio korjus. Just jo, enpä taida. Tässä vielä tullut. Joo, ei, ei, mikä tulkaa. Kunnella mikä mikä Mikäs Tässä seuraavalla? Sanoitpas Deiivorossa siellä, niin kakkosaita siellä oliko tulossa. mikä se on? Ei, kolmosata. Kolmosata, okei. Okay. Anteeksi. Joo, ei porossa B-täkään numero. Popedan verkot soi. Joo, niin se on. Laitetaan, kun toi Olympiatunnari, laitetaan tähän ennen Popedaa. Pate, Pate perkelee 40 vuotta, vaikka tuleeko nyt tänä vuonna 41 vuotta täyteen Popedaa. Niin laitetaan tähän väliin, nostetaan sylös uh, Pateen kunniaksi Olympiatunnari. Ja <tys> I'm stuck my many nights. tekemme tuota, oli paljon se matchi kertokaa paljon se matsi päätti se ilmeisesti päättyi 5 mutta laittakaa paljon pamppa päättyi niin me voidaan ottaa porillaisten marsi kun suomi voito vo selviää paljon se matchi päättyy <muhun> mutta hei tää tuota, levy tämä levy onkaan sportti hitit niin la la laitaa raita numero 2 jälkeen kolmannen menee ja juike leskinen ensi ja sitten toivottavasti selviää, miten se matchissa kävi meikäläisellekin. Mutta kuitenkin me olemme tietoskanina. Me ollaan hyvin selvillä sitä, mitä tapahtuu. pois suusta sanat kiskoin, kun me kättä väännettiin. Lähe kiitään, senkin rontti, mene mäkeen. Luoja ähköön nurin niskoin, miehen luonto käännettiin. Hyvä ettei komennettu ruotu väkeen. Kävin siellä, kävin täällä ajan kohtaisin, kiersi kolia ja kiersi pallas kero. Toisin tavoin tällä päällä Nokia johtaisin, katon muutakin on kierrätty kuin vero. Mitä siitä? Napsuttelin tulta sytkään, ei se riitä. Eikä sukseen löytynytkään, kuulin sentään jonkun prototyypin ajatuksineen. Ja muuten tuli tietoa tuossa, että Pate Mustajärvi on Hesaradiossa vieraana aamulla. Aamussa, jos, onko se 27. päivä helmikuuta? Kyllä 27. päivä helmikuuta. Sitä odotellaan, sitä odotellaan. Mutta tuli tietoa, että Suomi on voittanut Norjan, jää suurjääkiekon surmaan Norjan, ottelussa ylippialaisissa, Etelä-Köyriassa, se onkaan olekaan Keski-Koreassa järjestetään niitä skapoja. Mulle tuli väärä informaatiota, että Suomi on ehkä uusi. Ollu 5-1, sekunniksi. Öö, siis mikä on siis, on tämä, että Pasilla, porilaisten marssi, mikä tämä on tarkoitus, täällä tämä on osa, missä me nyt tämän, tällä hetkellä ollaan, on, onko tämä kaupunki vai mikä tämä oikein vai? Siis Punavuoren kartinkaupunki, niin. niin onko tämä enää Punavuorta? Että... No keskusta, saivat se just. He saivat keskustasta, he Hesan keskusta porilaisten marsi. Eikä suksy. 약은 없죠? Pidettiin korea speciali tuossa kesällä niin tuli siltä että tää silloin useampikin millä toisaalta mitä merkitsikö koska kaikki viis tyy ja Jotenkin DJ Vorsa f sitten lähetyksen lopuksi 20 minuutin kuluttua F-manin ja katsotaan, onnistuuko se ilman V-välisanoja olla ylipäätään. On. Koska se, se on niin vaikea tämä vorsa se V. DJ Vorsa onks, onks tota niin Forsassa R-kiosket F-kioskeja? Mä rupasin just miettimään, että onko Forsassa enää edes R-kioskeja, mutta kyllä, kyllä siellä on R-kioskeja voi olla, että ne on F-kioskeja. Niin. En tiedä miksi ne on se R-kioskeja, mä veikkaan, että se on, se on varmaan silloin kun on ollut tota, vapaa-valinta, niin se on varmaan vapaa-valinta. <laughs> sitten kun siellä, on, kun siellä on kuitenkin muutama kerrostalo, niin onko kaikki raput F-rappuja vai onko ABC ja miten ne menee sitten? No eiköhän Forssessa aika monella se omakotitalon maksa saman verran kuitenkin kuin silloin me katsottiin niitä hintoja, niin se oli se omakotitalon maksa 10 tonnia. Se oli pieni. Otetaan vielä seuraava. Ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota. Pää, pää, pää, pää. Siirippaa, humppaa, se pois sieltä. Sel selvi. Nimittäin täältä on tullut viestiä, että olette Kaartin kaupungin puolella. Hienoa, me olemme Kaartin kaupungin puolella. Sen kunniaksi ovat naiset, herät, maamme laulu. Ohjelman tarjoaa Pasi-kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi-kuikka. Pisteffi. Helsingistä tuli Suomen suuriluhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812. Ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. No katommoi. Hyvä kun satuit paikalle. Sähän ootken jo kuullut, että Latva on nyt auki. Varaat teille pöydän netissä ja lähette oitis maistamaan Latvan ja Benjaminin rouheita ja isoja makuja. Ja hei, tietty, ota Jessen koktailit kylkeen. Nähdään Latvassa. Maku, alkuperä, intohimo, latva.fi. Ai, säkin oot jo kuullut Latvan loistavista koktaileista. Klassikkoja sekä uusia sekoituksia. Ja kaupungillahan huhuillaan, että Latvan Vladimir olisi stadin paras, mutta mistäs mä näistä mitään tiedän? Tuu testaamaan. Latvan paarilla on auki viikon jokaisena päivänä. Maku, alkuperä, hintohimo. Latva.fi You are among friends. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Mummaan tuli viesti, että Tsingoo, Tsingan, Tsingotou, Tsanggan, Hochi ja Hichatsuu, He! Tuli varmaan Korean levin päälle. <tii> ai ai ai ai, kihko, paska, pahinta heti uskonnollisen usko, paskan jälkeen. Kiitoksia toistelua, no, Ja Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, mä liin ylläpäältä Mutta tota, no... Niin mä joskus muuten järjestin, mikä on kaikkein äh, käsittämättömin sanoitus, mitä on tehty, niin... Tämä kappale, mä tiedän varmaan Viedolorossa voittaa taista vaikka. Mitä näitä nyt olikaan? Minä... Pojat on poikia, pakottaa palleja ja meising tai mitä nyt on näitä onkaan, mutta tämä, tämä voitti yllättäen silloin aika selkeästikin. Tulivas muuten mieleen, kun meillä olisi se vaalispesso, niin silloinhan Laura, Laura Huhtasaari sai 69 prosenttia ääniä ja presenttiero 2, niin sen sai 6,9 sitten itse vaaleissa niitä teetä sillä lailla. Onneksi ei sit saanut mieleistä enempää paskinpaksa, vaikka 90 prosenttia, mutta se olisi saanut 9 prosenttia. Uu, uu, uu, uu, uu, mutta, mutta, mutta, kun mä sanoin, että tänään pitää, pitä, tänään pitää, tänään pitää, tänään pitää, tänään pitää juhlia, tänään pitää juhlia, tänään pitää, juhlia, tänään pitää, tänään pitää, tänään pitää hehkuttaa, nimittäin... Tuossa noin kello kaksi. Hanna voitti. Hanna voitti kulta mitalliin. Joo, jotain, missä hypätään, tullaan, pyöritään ja pyöritään ja hypätään ja silleen, pyöritään. Mutta ei kuitenkaan mäki hyppyä. Mitä näitä slope-style, tramp Mutta Hanna, en muista sukunimeä, mutta kuitenkin. Hyvät herrat, Hanna, Hanna, hän oli ja on edelleen Valko-Venäjällä. Valko-Venäjästä. Valko Nousta ylös. Tämä on hieno päivä Valko-Venäjälle. Hey, hey, hey, hey, hey. Ja mä en tiedä paljon, se on sieltä. Se on Se sai sieltä. Se on Se voitti sieltä. Se voitti siitä Se Se voitti. Se voitti siitä Se vaikka Se periaatteessa sen verran mä ajattelin, että mä seuraan, kattelen, niin terkkallista vähden, kun liikenteeseen, terkkallista urheilua, niin tie, päästään fiiliksi ja tietää, että olisi vähän kattonut, niin sieltä tuli sitten semmoista. Ja Valko-Venäjä voitti välittömästi että jos mä seurasin niitä jatkuvasti, niin nehän sais sata mitalia sieltä suurin piirtein. Valko-Venäjä, tuo Euroopan vorsa. I love Belarus! I love Belarus! I my And I wanna see the sun shining from above Se on soittettu muutaman kerran aikaisemmin, niin seuraakin pistos on kerran aikaisemmin. Mutta kuitenkin, me ollaan kaikki valkovenäläisiä, venäläisiä kun riittää, riittävästi ryypätään, niin me ollaan valko-venäläisiä elämän ihan jokainen. Laitetaan valko niin Hanna kunniaksi, mikä hänen kunnimiesä onkaan, en muista sitä, niin, mutta Hanna, tämä on sinulle. Ja valko-venäläinen venä, Venäjälle. Me ollaan kaikki valko sitten. tänään. Ai, ai, ai. Keitä ne on, ne valkkarit? Sellaiset sankarimiehet. Toisaalta tähän myöskin sopisi, sopisi laulaa, että me olemme forssalaisia kaikki kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan forssalaisia elävän ja jokainen. Koska ja valko-venäjä. Niin. Tai valko-venäjä ja forssaja. Kumpi oli ensin, valko-venäjä vai forssaja? Mm. Jotka tosi työstä valko-venäjä. Sittenhän se on forssaksi falko-venäjä toisaalta. VV-tä löytyy sieltäkin. Kyllä, sitä se nähtiin. Forssalaisia kaikki! Me ollaan valkkareita elämään. Kyllä pyydetään Finlandia ja Sakke Kuosmanen. Katsotaan, katsotaan löytääkö, löytääkö DJ Vorsasen. Tuota. Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarinaiset, jotka tosi tosipaikkaan... Miksi laillaan, laulaa naiset, koska ei elkävää. naiset saa kuitenkaan vielä urheilla? Mitä ne on? Sankkarin. Sellaiset... Kuuden vuoden kuljetusta no Se nyt ei ole ihana. Ai niin kurrehan, sehän, oli, sehän omistaa, joku, ainakin omisti jonkun toton, niin sählyjoukkue. <hä> ai asko joku tuli viesti että miksi mä osaan laulaa jotain Tommi Mäkinen koska se on hyvin helppo se jotenkin menee sitten länelle littipeukkua tuli hyvä hyvä missä näen saat boxiä kuule missä sitä nyköänä voi nähdä kun meikala täällä tulee tänne vieraksi, näet sen Todellakin, kysot että onhan se hevosurheilua se ei, ole, kun se ei ole se se ei ole kilpailuhevon, kun se kilpailuhevonen. Tää on niin tarkkaa nykyään. Eikä sitä ole dopattu mun käsittääkseni. Ainoastaan kaikki missä on dopingia. ja mustakaaviina stopaa tykimin. Niin sitä ainoastaan pitää. Se on ainoastaan urheilumerkitty tänä päivänä. Ja nyt jos se on noussut ylös, niin Johan nyt on. Ja Turosevigen ravi punaiset on, silmät tyhjentää koko pankin. No, nää, ei pankissa ole nykyään fyfföä, niin ei, ei, ei. Mikä tämä juttu on Ari? Kuule, siinä menee koko lähetyksen, tämä Forssak-juttu Ari. Niin menee koko lähetyksen selittämiseen ei, ei jaksa aloittaa. Ja tää on siis Finlandia, Satti Puosmanen oli tuli toive ja sitten tämä on jotenkin Finlandia. Lähestyn Vorsan F-biisiä. Noustaus yleis pikku siellä, niin pari biisiä ja sitten hän äppättää. Katsotaan, tuleeko pelkäs pelkästään lähellä f vai tuleeko meitä väliin väliin? Ai ai ai, se on niin ylhää, se on niin ylhää. Forssa on tervenä. tuossa to tuli viesti, että onnistuuko myös virallinen versio, tuossa mutta ei, ei, ei nyt ole tämmöisen soittu tähän. Eana, Iana Eana, Eana, Eana, Forsa, Eana, tämä on Iana. Paikka tekee kipeäin. Ja siinäkin liekkeessä to toivotaan, että versiota akapella versio tänään. No se ei sekään kuule onnistu, koska kohta minulta tulee äppään. Kun Suomi pelaa, lätkää, se koskee joka lätkää, kyllä, kyllä, kyllä. Pitkä pääntöjä perään, kun on viesti kyllä kyllä. On onko hiivien ketä? Se on etää muuten jo se, eikä ehdekä muuten enää. Hellu -ray, hellu -ray, Mitä hittoa katsellaan, on lämälääminen? Tot näistä, mä oon maakin kysynyt tätä kuinka monta kertaa. Ei ymmärrä, ei ymmärrä. Minkä, miksi et laua? Hellu rei, hellu -ray, on hurjaa. Hellu rei, ja nyt lähtee. Hellu rei, niitä rei, se kreppuun. Siinä on F, miksi et laua? Nyt huudetaan! Mites laulaa? missin on FM. Mikset miksei lausu? Tihanaa, leijunat, Tämä eli siis seuraavaksi eh, DJ Fokopo eli DJ Forssan poika on eli DJ Forsa, eli DJ Worsa Tihana, esittää teille Scatmanin, eli I'm Fman. F-man. Ja siinä pyritään siis siihen että koska forsallaiset eivät eivät eh osaa sanoa F silloin lausua silloin kun se pitäisi sanoa vaan tulee v ja toisinpäin niin pystyykö että, koska... niin sano että F55, F55, eikä me F55 v, F55 v. f f f f f f f ei Ja aika on yksi 40 lähtee finaali. finaali lähtee liikenteeseen. Tuleeko ilmaveili, Tuleeko ilmaveili. ei Ja meikä on vähän kipeää, mutta ei haittaa. Soita Suomen kansalaulun Daruden tiki tiki, tiki, tiki. Joo, se kanssa se oli soinut joskin väliala tietenkin siellä skaapparöissä. Ja nyt lähtee, tuli viestiä. Se on siinä! siinä se on F. se F-Kioskille! Katsokaa tätä meteriä! Liput riehuvat, siinä vedetään jo valuksia katsomossa. Ja suomalaiset ei saa niisotut paiden. Päätä pois, hyvä hyvävä! Hyvä. Osaat paitaa ottaa housuajakin pois, mutta sillä ei ole mitään väliä. Nyt F-tään! f, -tään. f, -tään. f -tään. raskea forsan fff fff fättyksen mestaru... F... mestaruuden olympiavoitto on näitä uusia olympialajia, sinne tulee aina uusi kaikkia uusia tulee jotka lähtee pois nyt fättyys on uusi olympialaji se voi voi harrastaa kesä ja talvi olympialoissa myös forsan syysolympialaisissa Älä meni jo usko, minulle voi kaataa terva ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannattaa täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekko oli ja voi tällaista vielä tehdä. Se on C. se. On F. Ja hyvät naiset ja herrat, Dave Hei, Hei. saaksa on alusta, se pois to on automaattisesti, automaattisesti, koska se ei kun tulee kunnolla, aluta aluta? Ja alusta, jo, pois, koska se laittaa automaattisesti sen hirja hiljaisku tavallaan speakiksi, toi... Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Jo, katsotaan. Nyt alusta alusta. alusta, alusta, alusta, alusta, alusta. Joo jo, joo nyt katsotaan nyt valmiiksi kanssa lähti, lähti Alusta! Alusta! Alusta! Kolmas kerta! Kolme Nyt mennään loppuun asti! Nyt mennään loppuun! Nyt loppuun! asti! pap pap pap pap f pap pap pap pap pap pap pap pap f no no no no. f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 Everybody tällä one Vähän everybody starts to <audio> Vähän out my message. A little bit, a little bit, a little bit, a little bit, a little bit, but then it wasn't possible to be able to move on että this situation. on about 2,5 minutes, mutta now it's still on <fundamental> the way to get better. But doping is not enough, it's not enough to be able to see it. But I don't know what I'm trying on and get it. Why should we be teasing any politicians? I don't know what to do. I don't know what got my message to you as can the <laughs> Apapapapa. Apapapa. Apapapa. Apapapapa. Apapapapa. Apapapa. Apapapa <IS> a pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa mutta pa pa pa pa pa pa pa ei pa pa pa pa pa Pap pap pap pap pap pap pap pap pap tästä vuoden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 Vasikuikka. kuikka, työmailla ja tapahtumiin. Vasikuikka. kuikka, Vappi. Vappi. Vappi. Vappi. Vappi. Vappi. Vappi. Radio Vappi.